Nu är det så här att jag Jag är lite nervös Vet ni riktigt Jag ska klara av det här Det jag ska säga ikväll Är egentligen På samma gång allvarligt Mycket allvarligt Informativt Och så är det farligt För att om det här som jag nu säger ska få konsekvenser som det med nödvändighet måste få om det ska tillämpas då är det farligt då är det så farligt att man behöver verkligen pröva sig inför Gud sen så är det svårt därför att det jag ska säga det är eh, hämtat ur bibeltexter som inte, så, inte läses så ofta och egentligen borde läsas varje dag de läses inte så ofta och det innebär ju i realiteten att många utav framförallt de unga inte får någon riktig information i varje fall inte av den typ som vi fick när vi var unga för att vi fick ju genom förkunnelsen en väldig hjälp, vi leddes in i väldiga konflikter, det må jag ju säga, det blir väldiga konflikter Men man ansåg det absolut nödvändigt att var och en måste så att säga konfronteras med verkligheten ja. Så att man gjorde inga försök liksom att led, hjälpa oss ut ur det Utan igenom Och det var naturligtvis karaktärsdanande i allra högsta grad Så var det flera andra faktorer som var viktiga Nämligen att vi lärde oss var gränserna gick Alltså vi lärde oss var gränserna gick Idag möter man sådana flummiga människor som säger att man är föräldsta. Och när man ser på dem och hör på dem så har de en mycket besynlig kristusbild Den är väldigt besynlig, Och jag har väldigt svårt att se skillnaden mellan det de representerar Och andra Spiritualistiska Eller kanske till och med rent spiritistiska fenomen Och det, det känns fruktansvärt problematiskt Unga människor De sugs ju upp Utav olika Eh, rörelser man eh, trender och vågor och blir upp på det viset stämplade många gånger för hela livet det tar, det tar så väldigt lång tid att liksom eh, hitta sig själv och ja. jag vill ju verkligen säga att det enda som kan hjälpa oss det är ju Bibeln Det är ju bara att konstatera Men vi är ju dåliga lärare Jag måste med att jag, jag behöver verkligen förbörja För att det är ju inte bara att sitta här Och läsa Bibeln Och lägga ut texter Och hålla föredrag och föreläsningar Det kan man göra på akademierna Men absolut inte i församlingen Där måste det finnas en annan dimension Och sen så är det ju faktiskt på det här sättet har man inte denna uppenbarelse och smörjelse då behöver man sitta stilla och tiga. Därför att vad du behöver det är hjälp. Jag kan inte hjälpa dig på annat vis än att jag kan framhålla vad ordet säger. Men den hjälpen har du rätt att få. Och det gäller ju också att unga människor får då. Tänk vi inte på församlingen som vi talar till utan tror att vi kan så att säga pressa igenom idéer och teorier då har vi inte förstått någonting, den pedagogiken kan man använda var som helst men i församlingen där behövdes smörjelse en sådan smörjelse som gör att vi kan lägga fram Guds ord med de rätta orden och på det rätta sättet, i den rätta tiden och så vidare så det är väldigt stort, och jag, jag känner mig väldigt nervös ska jag säga när jag sitter här och tänker på vilket ansvar detta innebär Hur ska vi klara det här Om vi bara har De teorier som vi har hämtat upp Eller de som vi har gjort Eller det vi har läst oss fram till Det är inte mycket att komma med ska jag säga Inte inom något område Men vi behöver den där profetiska förkunnelsen Som samtidigt Som samtidigt Tidigt är eh, Den är berikande så den Berikar ju inte bara varande Utan också vår tanke Förståndsvisheten Hela rikedom Så jag, jag måste säga att jag känner mig väldigt nervös För jag tycker att det är väldigt Olustigt om jag ska komma upp ikväll och känna kärre Gud misslyckades jag igen det ska, det ska vara väldigt svårt Men det är ju ofta så Att man känner att oh, Gick det här igen Nådde det fram Fick man tag i ordet så vidare Eller Blev det bara en ytlig beröring I känslan Du vet att det Ska man inte säga Det ska man inte förakta Men det kan man inte leva vidare på för de känslor som vi har här De försvinner ju vanligtvis När vi kommer ut i en annan miljö Och då måste vi ju ha Den kunskap som hjälper oss Att kunna känna igen saker och ting Så att vi kan sätta rätt namn på det Och utifrån det fatta våra beslut Nu ska jag läsa ett bibel Som har talat till mig så oerhört Så egentligen så funderade jag på Att stanna uppe ikväll jag tänkte, jag vet inte om jag kan eh, Bära fram det här eh, Jag vet inte om jag är eh, Ja tillräckligt Förberedd Jag menar inte i tanke, jag kan hålla ett, en predikan kan jag hålla Men det gagnar väl inte så särskilt mycket till Nej, Utan det måste jag till någonting helt annat och det ett ord som tog mig så oerhört under, i, i, i veckan, och jag har faktiskt varit tvungen man sa: Bedjen oavlåtligen står det. Det är sant. Det, är inte, det gäller att inte att och så vidare. De blir oavlåtlig. Och jag vågar faktiskt säga att jag har haft 3-24 timmars pass i bön. Eller fyra, till och med. I oavlåtlig bön. Ja. Och det har varit Oberoende vad var jag varit någonstans Så har det varit ett rop i mitt hjärta Ett oerhört rop I mitt hjärta Att vi så att säga, Ska ta vara på tiden Så det tillfälle Herren Jesus Kristus genom den heliga ande Nu har gett oss Och som kommer Att klart och tydligt Visa sig under Den vår som ligger framför och sommar Om vi Får vara i tjänst för Herren att det inte blir ett tillfälle som går oss förbi För det kommer aldrig tillbaka Och där frågan om att Med tanke på det Med tanke på framtiden Vad framtidenska bergsköter Så måste vi höja Vi måste höja Kunskapsnivån Ikke sant? Så måste vi höja vår andliga stridsberedskap sant? Och så måste vi höja Den självdisciplin som är nödvändig För att vi måste göra klart för oss Att det är en gemensam kamp vi är inne i Och det behövs ett ordentligt samband Ett ordentligt samband så vi vet vad vi har varandra alltså det, det här är så allvarligt Jag måste säga att jag kanske ska låta bli att tala Det är så allvarligt Det är bibelord som kom till mig ja, det, är egentligen, det har egentligen legat i mitt hjärta väldigt länge Därför att vi Vi talar ju om Jesus Och hans liknelse det läser vi och dessa liknelser De Gav ju Jesus Med en speciell avsikt alltså, Han gav ju det med en speciell avsikt Och det märkliga är då han talar Om himmelriket Så märker du Att det alltid finns en dualism Alltså det finns en Det finns en strid I detta rike man skulle kunna tänka sig att i detta rike skulle det inte existera någon strid. Det skulle inte finnas någon strid. Men det visar sig att himmelriket, i himmelriket, alltså inte i världen nu, i himmelriket finns det en strid. Det är på grund av att det finns två kategorier hela vägen. Två kategorier. Det är förståndiga och oförståndiga Det är eh, seutsedet Och Vetet och Ogräset Det är samling Och det är kvinnan Kvinnan som Kastar eh, Surdeg I mjölet Himmelriket så är det konflikter Och strider Och Jag blir så oro skakad När jag tänker på Att vi vanligtvis Tar de här liknelserna Och undervisar Men tappar bort Det Jesus egentligen Summerar liknelserna med En och annan gång så säger han så här, jag känner Rederike. Stängdör. Avvisande. Och det tycker vi liksom strider emot kärlekens budskap. När människor har gjort så till synes så stora uppoffringar som vi kan förstå att de måste ha gjort då de har engagerat sig för att sist och slutligen Få beskedet om När jag känner det eller Gå bort ja. den, där, den där Slutsatsen Konklusionen som alltid är så allvarlig Och Alltid allvarlig Och det handlar om Där ska vara gråt och tandagnissla Kasta nu ut ja. det Det där får inte vi med oss och det är naturligtvis inte så att Jesus här talar Symboliskt Och han talar inte till världen Han talar till himmelrikets folk Och vem är då Detta folk Nu ska jag inte svara på den frågan kväll Men det här har blivit så oerhört allvarligt för mig Så jag måste säga Att jag har svårt att riktigt Bära fram det här budskapet Därför att vi har en frästelse att liksom lägga det här på ett andligt plan, så andligt Att det inte får någon tillämpning eller konkursion i den verklighet vi här och nu lever ja. Och om vi har nu det här på det, planet, på det där planet Som vi nu vanligtvis vill få lägga det här, då blir det ju abstrakt och vi kommer heller aldrig att drabbas av konsekvenserna. Utan vi bejakar det. Och kanske vi till också vill, vill signas av det. Men det stora avgörande problemet är att det blir inte förkroppslegat. Eller vad jag nu ska säga. Gestaltat eller synliggjort. god, är goda är underbara Herren Jesus. Han har ju gett oss en underbar undervisning. Eller hur har han det? Ja. Och då och, och vi börjar exempelvis med själva inledningen då Jesus började sin predikan sin tillträde, predikan vad ska jag kalla det då han började så började Johan med saliprisningarna ja. det var alltså där han började och dessa saliprisningar de består ju egentligen Utav en hel serie med, så kallade proklamationer. Där han klart och tydligt deklarerar. Ja, i princip deklarerar att det är, en hel, det är helt omöjligt att vara en kristen. Fullständigt omöjligt. Att ha det ena efter andra. Den punkten, den punkten, den punkten, den punkten, den punkten. Allt som man sammantaget gör. Att det finns ingen som kan vara en kristen. Så vad Jesus presenterar. Det är sju eller åtta omöjligheter. Och för att detta då. Överhuvudtaget ska bli möjligt. Då måste det till under. Gudomliga under. Det finns ingen möjlighet. Att klara det Vad Jesus egentligen presenterar Det är omöjligheterna Du kan inte vara en kristen Du klarar inte av det Eller för att uttrycka det lite annorlunda Han Så att säga Sänker inte ribban För att det ska bli lättare Att komma över eller komma in Han skärper Skärper det är det här som är tror. Ja Ni får förlåta mig Men jag, jag, jag känner det här så fruktansvärt angeläget att det är klart för oss Att det är inte så att Jesus är så kärleksfull Så att han Sänker ribban för att alla svaga Då ska kunna ta sig över Det gör han inte Han skärper Men däremot så gör han någonting som Mose inte kunde erbjuda. Mose erbjöd sitt folk. Och det ställdes inför lagen. Och lagens krav. Så. Ja, erbjöd han. Symboler. Men Jesus. Skärpte Mose lag vill jag säga. Men erbjuder kraft. Då tackar vi Jesus för det. Han sänker inte ribban Men han erbjuder kraft För att vi ska kunna Så att säga Fullborda Lagen och det låter naturligtvis Väldigt motsägelsefullt Därför att han för in I Vår verklighet Något som vi Tidigare inte har Kunnat se, förstå Fatta det är nämligen att kärleken Är lagens uppfyllelse Den nya kraften Det är kärleken Den nya dimensionen Och När det här är sagt så behöver vi Ha några sekunder Led oss i benen. som är sällsamt, sällsynt och viktigt. Det vill säga, den kan aldrig förenas med räddhåga Den kan aldrig förenas med felhet. Den kan aldrig förenas med svek. Det är omöjligt. Och därför så driver den ut räddhågan. Tror du det? Den går inte in i någon som helst förening med eller visar något hänsyn till räddhågan. den visar ingen någon försiktig med eh, lidsam eller någon sån attityd i kärleken. Den den avskyr Räddhågan Och fruktan Vet du varför Gud har aldrig Gett oss fruktans andel Exempelvis människor fruktans Det har han inte Det har han inte Och det där är väldigt viktigt Att vi är klar för oss. Att allt det som får oss Att frukta det kommer ifrån fienden. Frukta icke, sa Tro alenas. Ja, och nu vill jag göra det här mycket, mycket kort. Vi har tusen orsaker att frukta. Varenda en. Det finns i oss, det finns omkring oss. fel. Och argument som talar för att det mest förnuftiga och riktiga Eller mänskliga det är att frukta Men sen så finns det någonting som är starkare än vår fruktan. Mycket starkare Det är kärleken Som driver ut räddhågan Och vet du varför? För att i fruktan, alltså i räddhågan Där ligger en tanke En filosofi en teologi Och den är baserad på Det här Straff Vi går inte till Jesus Därför att vi fruktar för helvetet Vi är hos Jesus Därför att vi älskar honom Förstår du, det är väldigt skillnad på det och är det så att den rädsla Eller fruktan som driver oss i tjänsten Driver oss in i arbete Driver oss in i verksamhet Driver oss in i offentligning Då ligger det hela tiden Något vesensfrämmande Ett element som aldrig någon gång Himmelen kan bejaka eller acceptera Ta det här ordet Jesus säger Om ni brygs för mig Inför människorna det är ett väldigt märkligt ord När vi sitter här och säger Blygs för Jesus det, det ligger liksom på något sätt Utanför vår föreställningsvärld Att vi skulle göra det Och ändå så visar det sig Att vi bär på något En böjelse I vårt inre Som egentligen uttrycker Denna skamkänsla Denna blygsel Därför att evangelium upplevs som en dåskap Och sen så skäms vi för Jesu vänner Och så skäms vi för verksamheten Och så skäms vi för att allt det vi saknar som världen äger Därför att detta har vi försakat Det som världen förälskar sig Och utbildar sig med och skapar sina, Sin status Och sina positioner Det har vi sagt nej till Och istället för detta har vi satt korset Det är korset som skiljer oss åt Det är klart Att när man kommer med Dårskapens evangelium och möter ett fromt folk Som vill att vi ska markera Och bevisa eller legitimera oss Det vill säga Judarna Grekerna åsundar visdom Och judarna De begär tecken Legitimera den människa tala om vem du är, vad du representerar Och då har du det Grekerna vill ha visdom Presentera den visdom Och den ska ju vara jämförbar, Inte bara jämförbar. Den ska ju vara, den ska överflygla då Den visdom som världen har Och som människorna De mäktiga och de visa i tiden Behärskar och I mötet med det där så känner vi oss ju Vi har ju ingenting vi har ju ingenting Och ändå också har vi ju allt Därför att det vi har Är så annorlunda till sin karaktär Och det är fullständigt männeslöst Att ge sig in i den debatten Och den diskussionen För den leder aldrig fram till någonting annat Än strunt och nonsens Vad vi ska sätta Det är korset Och där ska vi ha kraften Ja, det var inte med övertalande visdomsord som jag kom. Utan det var med en annan bevisning and och kraft. Det var viktigt att, vi, att ni inte spårade någonting annat i min förkunnelse. Inte grekisk visdom, inte judisk moralism eller någonting i den stilen. Ingenting av det här skulle spåras i min förkunnelse. Ingenting annat än Jesus Kristus och honom så som går där har du den totala Jag höll på att säga Den totala kapitulationen Och det är så urfånigt och urlöjligt och ursvagt och urbedrövligt För det mänskliga sinnet Den oponytsködda naturen Att man tycker att det är rent ut avskyvärd Och ändå Så är det vår stolthet vilket kan veta någonting annat än Jesus Kristus och har honom och så som korsfäst. Och mitt tal det var inte på något vis grundat på någonting annat än detta som kan sammanfattas i begreppet korsets predikan. Inte ens dopet fick inte den platsen. Det vill säga inte ens en sån viktig, så viktig sa, i och för sig en så viktig sa som dopet, för den var viktig. Fick ta platsen. Så att Det här evangeliet förlorade Sin kraft Eller på, Det fick inte på något sätt Fördunkla Frågan är Hur detta kanske. ske Det går vi inte in på nu här i kväll Jag bara konstaterar Ingenting, ingenting, ingenting Fick på något sätt Förta kraften I korsets predikan Det vill säga det går inte att förkunna korsets eh, budskap med kraft om man dementerar det. Exempelvis med sitt uppträdande, med sitt agerande, med sitt sätt att vara, sitt sätt att leva och så vidare. Och Om församlingen representerar någonting som är imponerande eller på annat vis eh, attraherar människorna. Då har församlingen redan förlorat sin identitet Sin kristusidentitet Och fått en annan kristus Det ska vi tala om med Herren igen Nu ska jag gå in på den konkreta situationen Någon leder sig i bön Som är så viktig och anläggen för oss just nu Det upplevde jag att anden talade till mig om och inte bara det. Det var flera andra saker också. Men det får jag återkomma till. Det var Jesu Bergs predikan Som jag blev påmind om. Och fick läsa och studera. Och så var det framförallt. Avslutningen. Himmelrikets angelägenheter. Och striden i detta rike. Om andliga realiteter. Och verkligheter. Så att icke budskapet på något sätt förfuskas, imiteras det fick absolut inte förfuskas eller imiteras det ska bära fram inte bara så att det blir trovärdigt det är bra det, men det räcker inte, det måste bli överbevisande och överbevisande Det är Att man stoppar till munnen På dem som säger emot Och det gör man inte Med självvalda ord Eller fraser Utan det ger, gör man Genom den auktoritet Som den heliga andes Mörjels ger. Och då är frågan den Stoppa till munnen, det låter ju konstigt Men det är faktiskt direkt taget i Bibeln då måste det vara någon som behöver höra det Någon speciell Som befinner sig i en alldeles särskild situation Det är alltså inte ett allmänt generellt prat och tal Om kristig kärlek eller någonting sådant Utan budskapet Det är adresseras Till den rätta människan Vid den rätta tidpunkten Med det rätta innehållet det är du. Det är träffsäkert. Det är överbevisande och har genomslagskraft. Är det det vi önskar, så säga amen Annars är det meningslöst att hålla på med religiös verksamhet. Jag vill ta det här en gång till. Det gäller träffsäkert. Det, är för det kommer rätt tid. Det kommer i rätt tid. På rätt sätt. Du kan exempelvis inte åka till Laodicea församling Med budskapet i Philadelphia Och du kan heller inte åka till Sardes församlingen Med budskapet i Smyna Åh nej. Oh, nej du Gud vet, jag känner Dina gärningar Och jag vet var du bor Är lite stort Och så heter Herren känner dig sina Åh oh, vilken trygghet Och hans änglar De är förvarade i hans högra hand Åh oh! Högt över Allt resonemang och alla diskussioner Alla kallfatterier Allt struntprat Så Såhär I hans hand Hans högra hand Som talar om hans kraft Hans makt Hans auktoritet, hans myndighet. Herrar, vår Gud. Där är vi. Det är själva orsaken till att vi alla länge kan vara så frimodiga. Ja. Och kan du förstå, därför förundligt det här. Därför det att se, precis så upptäcker man. Att de här gamla bibeltexterna som man har läst hundra gånger De blir så levande som man har nästan en känsla av Nu har anden fotograferat Stockholm För att vi ska förstå Vilka andliga realiteter Som är för handen i staden. Och det är lika säker ska jag säga dig Eller det är ännu mycket säkrare än vederlägsrapporterna, himmels tecken Som tyder på Att det blir storm eller sol Eller värme eller kyla Det finns Gud vad lov Det är väldigt viktigt Hörr du att vi känner till Hur klimatet är i Stockholm Vi kan längta till Kanarieöarna Eller Mallorca Men är vi i Stockholm då får vi se till att vi får den utrustning Som behövs för att klara klimatet här Kläder, värme Om det behövs Det är inte säkert att det blir bad och solsken. Vi måste veta vad det är för klimat i Stockholm Och där där jag vill framhålla Himmelens tecken Det är bra att känna till Om det blir kallt eller varmt Storm eller stildjär. Bra att veta till känna till det. Men det är mycket, mycket viktigare att känna till Himmelrikes angelägenheter. Och vara informerad och väl underrättad om vilket klimat det är i den här andet klimat det är i den här stan där vi lever och bor. Så vi kan möta Situationen Utan att frysa i hjärl Om det blir för kallt Utan att brännas upp av hettan Om det blir så varmt Utan att Så att säga Bryta sönder och gå under Om attackerna blir intensiva Eller Få falla till lättja Och värsligas. Det blir där Strålande badveder Sommarveder Semesterveder Åh oh, halleluja Det är inga att göra än att säga halleluja Prisa Herren Det är inga att göra än att tro på honom Börjar vi säga det tillräckligt många gånger Skulle jag väl säga med en inneboende längtan Efter att förverkliga Hans vilja i tiden Då kommer den heliga ande Att fylla oss Så att vi all vår brist och svaghet Överträffar oss själva Hör du det? Det är det som är hemlighet nu står du ja. Går att överträffa oss själva Och vi kommer att vara med och förmedla Något himmelskt rakt in i tiden Ett angeläget och viktigt budskap Ibland medvetet och förberett andra gång spontant och utan att vi egentligen vet någonting om vad som egentligen händer så använder Herren oss. Vi talar ju med här. O harisile mado brokin tavro boloro sifila himmelsgud gud lova mitt namn upphöj upphöj sonen hylla honom. Han är värd Allt vårt lov, all vår ära Han vill fullborda Sin herlighet Och utföra Sitt underbara verk I och igenom Sitt eget folk Och han vill där Du är Min vän Min broder och syster Använda just dig. För detta heliga uppdrag Därför frukta icke, frukta icke, frukta icke Frukta icke, frukta icke, frukta icke Säger jag åter och åter som jag sa till mina lärjungar Det de ser är icke slutet Det fem sinnena kan registrera Det är inte slutet, ty i min faders hus finns jordninställda boningar. Och halleluja! Och de väntar på er. Ära vår Gud. Och snart så ska ni hem få lovas och inta. de rum som är beredda för er, säger Herren. Med frimodighet kan bekänna mitt namn. Halleluja, jag nu. Ille promenerios, climerio papole, modele venio. Alebadopro sencoli, si crolò, bro si fidre migliori venirò. La la propiso si diligenzo apro edia. Olea capronesi si modorio. Jag som var, jag är, jag förbliver. Jag som kom jag är närvarande och jag kommer. I varje tid har jag haft det folk, mitt folk, som har tagit emot mitt budskap och ropat ut: Ekonosolivio. Nu kommer jag till er med detta nåden, så sanningens erbjudande. För att mäktigt å Mäktigt Jag säger mäktigt Bevisa Att jag är den Jag sagt mig vara Och ni ska få se Min härlighet Ni ska få se, se. Min härlighet Då ni Lyder I tro Sådan är jag, säger herren Trofast Räddfärdig Barmhärdig Nåderik Lova, Lova mitt namn Lova mitt namn Använd i gåvor Jag har gett Tala i tungor, säger herren Upphöj mig Ta emot Hälsa och befrielse Hälsa och befrielse i pro sivinio Ty Jag vill återigen Jag vill återigen Jag vill återigen kunna Att jag är den jag sagt mig vara Mitt namn är Som ett utgjuten salva. Och jag är vännen röd och vitt Gud var det lov Större än någon annan om en kärlek som är otgrundlig Och mäktig En kärlek som jagar Driver Räddhågan ut Som inte ska uppleva skräck Eller tvång Utan vara med om Att det är kärleken Som gör det möjligt Att följa nej säger herren Tacka es någon mera men gå gärna in i tungotal och, och lovprisning släpp det säger herren genom tron skall ni förjaga främmande härsmakter driva dem på flykten Och genom kärleken Ska ni få driva all fruktan Så att ni frimodigt Kan vittna om mig I oförvitlighet Du vet mitt barn Att i fruktan ligger tanke på straff i kärleken Ligger löfte om förhärligande Jag har aldrig sagt Jag har aldrig sagt Jag har aldrig sagt Att ni ska få trampas Av fiender Jag har aldrig sagt Däremot sagt Till mitt folk Att ni Ska få trampa fiendens Härsmakt Förstår du det? Ser du det? Det är inte kallad att leva i fruktan Det är inte kallad att leva i missmod Det är inte kallad att leva i malmakt För jag har inte gett någonting av detta Jag är kraftens ande Kärlekens ande Våra Gud inte var sakthetens, inte fruktans, Kraft och bedriver josta på lo, på det bedräkter de bedriver, på det bedriver det inte min någonting. Ja, jag har aldrig sagt att ni måste vara många för att vinna seger. Jag har sagt att jag genom min makt och härlighet vi är seger genom få Lika ven Som genom många Och vet, säger han Förstå Det som är med er Är flera Ja, många, många flera Än det som är med och härskar i världen Säger Herren Till ett ursumotopparamackar Eller var Vanmakten kommer inte från mig. Missmodet kommer inte från mig. Fruktan kommer inte från mig. Det hör inte församlingen till. Det är världen till. Världsväld. Dödens väld till. Men jag har gett er ett välde. Ett konungsligt välde i liv. Har du förstått det? Ett konungsligt välde. och ungstid, Då jag förklarade, när jag förklarade att jag kommit för att ge liv och övernog. Så var det ingen överdrift. Det var ingen god tanke, det var ett löfte och detta löfte har i mig fått sitt ja. Och får genom mig säger Herren sitt amen. Det och genom mig sitt amen. Och därför. Ära vår Gud. Ära vår Gud. Ära vår Gud. Ära vår Gud. Är allt möjligt för den som tror. Herren, lova Herren, lova Herren, upphöj hans namn Gud vi prisar dig yeah. Jag ska avslutningsvis nu läsa texterna Och ska bara säga några ord till slut För att ge lite praktisk vägledning Det som tog tag i mig Det var Jesubergs predika Och det var i början det är märkligt. Det var inte i slutet. Man skulle kunna tänka så här: att med de fullkomlighetsideal som Jesus presenterar, det skulle han ha talat om i slutet. Då de hade varit tillsammans med Jesus en tid, hade fått lite erfarenhet och lite kunskap. Men han lägger det fram i början. Och detta är ju egentligen. Och det säger oss en hel del. För i verkligheten så var det ju så här. Att ingen av dem Jesus talade med nådde upp till det här idealet. Ingen. De saknade alla förutsättningar. Och då kommer man ju fundera. vad det är meningsfullt att överhuvudtaget predika på det där viset? Vad Jesus Måste göra Redan ifrån början Vad Jesus måste göra Ifrån början Det är att på ett Sant och verkligt sätt Göra oss beroende Sant beroende Av ingen annan Än Jesus själv För ingen annan kan hjälpa oss Hör du det? Ingen annan Och så är det så här Ja Men vad blir det då med alla bristerna, svagheter och kommanderna som de här lärjungarna var och representerade? Egentligen så var de ju från första början utslagna, skulle man kunna säga. För de hade ju ingenting att tillföra den här verksamheten, eller det här i. Ingenting att tillföra. Inte hade de någonting att investera. De kom ju. Som skulle sätta upp till skorstenen. Skulle man kunna säga. Ja. Men full täckning för all deras brist fanns i Jesus. Där har du hemlighet. Det är det som är förklaringen. Den förunderliga förklaringen skulle jag vilja säga. Till arkebiskopens visitation, som inte bara är en sån där spontan visitation. Han går bland de sju ljöstakarna. Den ena var som den där stora, väldiga bildstoden på slätten: guld, silver. Koppa brons Järn och så vidare Nej det var det väl inte Det var det väl inte Det var sju gyllene Ljusstakar Hur kan detta förklaras När bristen var så Överväldigande Efesus, Pergamus Det var ju ett oerhört skuldkonto Skulle man kunna skriva Och ändå så går Jesus Bara bland sju gyllene ljusstakar det var absolut ingen ljusdag Med någon legering. Det var inte 24 karat och 16 karat och 14 karat Det var 24 hela vägen Tror du det? Och Jesus gick ibland av. Hur är det möjligt? Det får du förklaringen i, i, Det får du förklara I varje brevs första vers I Kristus-presentationen Det är du Vad de behövde vara med om Det är Att möta Kristus På ett sådant sätt att bristen Blev Likviderad Skulden betald Och församlingen upprättad Det vill säga Förmår vi ta emot budskapet Då han talar till oss Och så ska vi upptäcka att han har full täckning För alla våra brister I sig själv Vad vi behöver det Jesus ja. Sant Jesus Och Jesus vet vad vi behöver På grund av förhållandena Situationer, omständigheterna På grund av striderna, konflikterna Jag vet var du bor där var det satan har sin tron Jag känner nog din kamp Det var ett välsignat ord Men tänk du jag deltar i den Det vill säga Det där som du upplevde Och upplever i konflikten Med den judiska sjökan Och det romerska villdjuret Har jag varit med om Och det ledde mig till korset Men så säger han gör uppståndelsen Ja, ja. Oj, jag har tålamod dagar, eller jag. det Jag kan snart inte tala svenska. Jag får prisa herren på Kanans tunga mål. För han går mitt ibland sina sju djur ljusstakar Och han är själv garantin för att alla våra brister kan likvideras och försvinna. Han vill hela oss. Oj, oj, oj, oj. Hans ögon, du vet. Han som har fötter Vet om hans ögon Som som Röntgen Fötterglödgad av eld Han sätter spår efter sig Där han går fram du. Så vidare Han som är det sannfärdiga vittnet Amen Och, Vi behöver inte psykologins hjälp Psykiatrins hjälp Sociologins hjälp Åh oh, nej, och nej, oh, nej Vi behöver en frälsare Som kan mätta oh, yeah. Hela alla våra brister Och mätta oss Och allt folket sa Och allt folket sa Allt folket sa mina älskade vänner, han går fortfarande bland de sjögyllande ljuslökarna. Vad Vad säger till dig kämpande broder och syster som har hoppet levande och verkligt. Han säger, jag kommer snart. Håll fast det du har så ingen tar din krona. Det blir snart utdelning. Det blir snart kröning. Det blir snart avlöning. i Jesus Kristi församling. Ronaldo sig känner le metramandorio. Är det så jag var jag där? Nej, jag kan inte säga så. Tack Jesus Kristus att jag redan är där. Införsatt med dig i den himmelska världen. Och därifrån väntar vi förlossaren som ska slut lösa sin församling och hemförlova den i herlighet. Ja. vi har prisa Jesus hittet till, den lov tackar Jesus med oss, var frimodig där. som Jesus sa i början dessa människor hade inga förutsättningar att kunna bli några goda och präktliga lärjungar Det är på en måste På ett helt utomordentligt och gudomligt sätt tillföras dem Och den som började för att detta Skulle kunna bli en realitet Det var Jesus själv Det gick galet många gånger Och de tramsade till det Stökade till det Och det såg verkligen inte ut som vare sig Jesus eller lärjungarna skulle komma till Golgata. många hinder på vägen till Golgata du. Många hinder. Man kan fråga sig varför. Och då vi ser den sista kampen i Jesemane, då hela avgrunden liksom var löst, mobiliserade alla sina resurser för att neutralisera, passivisera eller Röja undan Jesus Kristus Så han inte kom till Golgata. Vad gjorde lärjungarna då Naturligtvis aktivt Deltagande för att uppmuntra Stödja, och nej de sov Och det var inget överraskande För de sov på förklagensberget också Både på höjderna och i djupen Så som här. De vaknade först När himlen öppnade sig och Mose och Elia och Herren Jesus Kristus hade samråd. Det var krigsråd på berget. Då skulle det fullbordas. Då det stora uttaget skulle fullbordas i Jerusalem. Exodus! Skulle fullbordas Det var inte Israels folks uttag Ur Egypten. Utan det var Sonens uttag i världen ja! Han skulle inte ut i öknen För att komma in i landet Han skulle ner i dödsriket Han tågade dit och proklamerade sin seger och det började röra på sig Abraham prisade lovade tillsammans med gamla testamentets troende och så tog han fångar frigjorde dem från dödens bojor och de följde honom ut ur dödsriket Det var en sån orörrörelse i dödsriket. Som man kunde inte undgå att se det i den fysiska världen. Vet vad det var så fick man se en och annan som tog vägen via det höll på så här hemstaden innan de gick hem. De såg de som hade dött. Hade så som ett vittnesbörd om sen här Är det undryckt att man känner att man har lovat Gud. En det säger att adrenalinet ser den rinner till. Och så blir det. Jag vill säga det så här den heliga ande rinner till. Man blir helt vild. Amen. Jag är helt övertygad om Att Herrens självtillighet Att någon fick visa sig Inte bara Herren Jesus Kristus Jag ska inte gå in på det Jag bara nämner det Så blir det känt Det förunderliga Men Fienden ville hindra dem Att komma till korset Att Jesus inte skulle komma dit Lärjungarna begreppet inte särskilt mycket Men så länge de höll sig till Jesus Inte kom på avstånd från honom Då gick det bra ja, Bara håll dig till Jesus Då gick det bra Fast när det gått så tokigt så många gånger det vill säga Han hade fullt teckning För deras nederlag För deras brister För deras svagheter Och mitt i allt Så ser vi Att han förvandlade det Som så ut att bli Ett fiasko, panfiasko, Totalt nederlag Till triumf och fullständig seger Vad är det gudomligt Jesus likt så gör han med församlingen. Fortfarande. Tror du det så säger han. det är hemligheten till att vi sitter här. Åh oh, min vän. Får jag se på dig. för jag famna om dig i Jesu namn. för jag ta dig i handen. Låt oss göra sällskap till Golgata. Låt oss göra sällskap till korset. Nå. No? De såg på förklaringsberget. De sov i er senare. Förmodligen så lite. Det var en sann verklig bild. De får egentligen ingenting. Mm. Till sist måste jag få säga att lärjungarna kunde inte assistera honom. Han blev svagare och svagare Och genom sin svaghet Vann han en fullständig seger Och om Jesus Kunde vinna seger genom den totala svaghet Vad kan han inte då göra Genom sin styrka Förstår du det Nu är det bedrövligt med oss många gånger Det, är så, det kan vi inte förneka Och Satan vill använda det Som ett argument alltså, Det är, är omöjligt ibland så dykar vi under för angreppen och anklagelserna vi säger att ja, det, det är rätt det är rätt och rätt och så sjunker vi djupare och djupare ner. men det han säger är inte hela sanningen det är inte han har aldrig sagt följ hans råd gör som han säger han säger så här, håll dig till mig följ mig trots allt följ mig kom inte på avstånd bed lova vittna och vi seger det är det jag slutar med taxegelse. Någon ledas i bön. Ska vi sjunga en sång, offra till Guds väg, och ska vi fortsätta. Ja, nu ska vi sjunga en sång Jag satt Färdig här och skulle föreslå Den här sången ja. Ja. Ett budskap från Herren till oss ja. Gå vi upp i ett tonsteg nu Så sjunger vi det friskare Vi, vi sjunger i Jesu namn Man har besegrat allt det onda Övervunnigt dödens mörk Jord och himmel Some sorrow, men have. Sångarna gång till fjärde gång, sjuka kom till honom fram. Kille vadå bröst, kille närios, kille obrio. Kille la mara, kille türio. Kille la mara, dig, sett dig rörelse, närmade Jesus, närmade Jesus. Det vill jag Vi sjunger den här väsningen till Jesus. att Some i testament så upptäcker vi att det finns en församling som är annorlunda än alla de andra och det är församlingen i Efesus läser för Efesus brevet så upptäcker du det fritt från polemik och så är det så oerhört kristocentriskt och så rör det sig inom sådana väldiga områden tar i språk och berättar om förhållanden som egentligen Människor inte har den minsta möjlighet Att kunna godgöra sig Det är helt oro Det är är helt oro Om man frågar sig Vad kan det här vara hemlighet Vad är hemlighet till det? Vad är orsaken till Att budskapet om Guds rike Evangelium Himmelens ärlighet Det gick ut överallt Och blev känt överallt Ifrån Efesus Vill du veta förklaringen till det Herren talade till mig Det var tydligen Tyrannus lärosal. Där har du det. Tänk om det hade funnits flera sådana lärosaler. I Filippi var du ganska bra. Men i Kolossus. I Galasienförsamlingarna. Lärosaler. Men i Efesus. Tyrannus lärosal. Och du förstår Herrens andra manande. Ska vi kunna. Så att säga möta den här floden Som nu Gäller fram Över folken över vårt land Över vår stad Och rädda människor Då måste vi se till att vi får en lärosal Där vi inte samlas till ett annat möte Men kommer tillsammans dagligen För systematisk undervisning Och det ska vi börja med undervisning om vem Jesus är vad han gör vad han vill där frågan hur vi ska lägga upp det Men här är Herren talat om vad vi ska göra det. kan du vara säker över att vi hittar det rätta mönstret ja. kär Gud På fredag kvällen, På fredag kvällen, klockan 19 Har vi ett speciellt möte, Ett alldeles speciellt möte. Jag vet inte hur ni är förberedda. Ni kanske har annan planer, Jag vet inte Men vi måste samlas här på fredag kvällen De som kan De ska presentera Inte ett program Men en vision Och då ska ge dem information Som jag tänkte göra kväll Men jag kände inte skulle göra Måste finnas en bärvåg Så vi kan få ut Budskapet Fredagkvällen Jag hoppas att vi ser allihop Om ni kan naturligtvis Men satsa på En kväll som blir annorlunda Helt annorlunda Tänk er Att det är inte tyrannis lärosal Men det är den bästa salen I samlas till Ja, Bärsta sa: Sen hoppas jag att vi inom kort ska kunna ha tre möten dagligen under en månad. Ja. Intensiv behandling. Mm. Ni kommer att få höra en hel del nytt som är urgammalt Hel det gammalt Som är mycket levande Därför att det är tidlöst Hämtat ur Källan Bedvinium Herrens nåd Kunna genomföra det här så det inte blir någon fusk utan vi kommer tillsammans Jag ska ge er information Och ni ska få höra ting Som ni inte har den blekaste aning om Existerar mitt i Detta land I detta land I denna kristenhet Och hur också vi Influeras och frestas att byta kristusbilden en annan kristus ett annat evangelium en annan ande sammanfattningsvis förfalla till modernism nu ska vi sluta ikväll vad underbart att se er allesammans Hoppas ni går hem. Tackar gud för ordet. Då var hans namn. Så läser ni jesebergspredikan framför den sista delen som ska jag läsa här ikväll. Men. Ta med det hem nu. Och så det här. Det här ordet. Den här meningen. Det här ordet, det här budskapet, sammanfattat i en enda mening. Kämpa för en tro som en gång för alla är överlämnad åt det heliga. En gång. Det finns saker och ting man inte får förändra på. Modernisera. Kämpa. Det är det man ska kämpa för att bevara, behålla. Den tro som en gång för alla är överlämnade åt det heliga. Judas brev. kämpa för den tro det innebär att höra och göra så att vi inte bygger ett stort hus som sedan försvinner då andemakterna stormar emot det därför att vara på sand Helleberget nu tackar vi Jesus då för den här kvällen. Och imorgon kväll samlas vi till studiemöte. I ett studiemöte. Så här skönte i mitt hjärta. också tidningen för ropet och för dessa jag säger nästan mängder kassetter som nu har dragit iväg över hela landet ja, det är enormt med kassetter aldrig någon gång tidigare varit på samma sätt ja, och vi får ett annat brev också märkligt brev, intressanta brev Uppsala Norrland, Skåne och så vidare och häromdagen fick jag ett brev från en som tackades in lite för Minas ropet. Han och hans vän hade suttit och läst det tillsammans, gått igenom tidningen. Och så hade de kommit till i ett samtal. Och de hade frågat varandra hur det är möjligt att de kan skicka ut en sån här tidning som de gör. Man är vana vid att det ska ju prenumereras, betalas. Du vet ju hur det fungerar och det gäller det här systemet, det ekonomiska systemet. Det den ena Jag kunde inte förstå riktigt hur de var möjligheter. De måste vara väldigt rika som kan göra så här. Då svarade den andra. Nej, det är inte det det beror på. Sa han, Jag har hört, så han, att de får ganska mycket pengar från Amerika. Ja. <här> ja. <här> ganska mycket pengar från Amerika, skrev Ja, det är mycket möjligt att den kommer. För några år sedan, det måste vara varit under 60-talet någon gång. Då var det en tidning som skrev att det finns vissa rykten som hävdar att vi fick pengar från Ryssland. Ja. Det. Tiderna förändras. Ja, ja. ja, ja. Gud var det lov. Ja. Käre Gud vi, vi sjunger den här kören en gång till Det finns en vers i den här sången Som jag gärna vill att vi skulle ta upp också Nu har så lovsaktionsklar Den här versen Ja och sen var Han mitt namn i himlen skrivet och Vad fröjd jag säkert vet Kan vi sjunga den här versen han med namn i hivet stiv är sända så Då beder vi dig, Fader i himmelen Och vi beder dig i Jesu namn Åh, jag anropar dig Du heligande Därför att vi vet Vi vet Att Jesus fick bönesvar Då han kom hem efter fullmodat version i Sverige. Och du utbade dig den heligande Som utgörs för församlingen och denna heliga ande är verksam i församlingen i denna tid för att förbereda församlingen för din tillkommelse Jesus och herre så tackar vi dig för signalerna löfterna och Gud i himlen upplevelserna ordet makten, kraften och härligheten som hör dig till nu och i all evighet och allt folket sade. Amen Amen Matteus 7 Och juda Läs det Fredag kvällen har vi ett alldeles speciellt Informationsmöte Det är viktigt och anledningen det, det gäller vår framtid Det gäller våra ungdomar Det gäller de här bröderna ja, För att de ska få Den kunskap som är nödvändig För att de kan se och avslöja Och inte bli lurade och få föda Och det gäller våra systrar Och våra Familjer Och våra äldre syskon Och kan man tänka dig Idag hade jag en märklig syn En märklig syn Jag hade en väldigt märklig syn Idag Och så sjunger i mitt hjärta Unga sjunga med det gamla Och så får jag se församlingen Igen Samlad i den här lokalen och det var helt smockfullt här utefter väggarna och jag ser den här församlingen och så tittar jag ja, det var alla åldrar representerade ja. och det blev så gripen jag blev så gripen förstår herren accepterar ingen kategorikrivning han vill ha enhet, helhet han vill att alla åldrar ska vara representerade. Han talar både om ynglingar. Ja, om gamla män. Ja, om tjänare och tjänarinnor. Som i de yttersta dagarna blir bärare av gudomlig vis och gudomlig kraft. Ja. Och så heter det med kraft och myndighet. Det ska ske. Att var och en som åkallar Herrens namn ska bli var Därför att det som sker ibland de här människorna ackompanjeras av händelser i sol och måne ja. Ja. solen ska vändas i och månen i blod det är det himmelska kompanjemang då till och med naturen markerar att Gud styr Gud härskar och så kommer det förlösande det ska ske att var en som åkallar herres namn Ska vara det är Guds mål genom allt som sker Människor ska frälsas Nu sjunger vi det sista en gång till Synd och är farväl För evigt Vi är med I denna rörelse Anderörelse Mot nya Jerusalem Sen och är farväl För evigt Aldrig får du mig igen Jesus har mig frälst så härlig Nu av blå som sko med klara Himlen givar jul Och jag hör mitt hjärta svara Herre Syskon, Tack för ikväll Gud välsigna dig var och en Det gör han För sitt namns skull Och jag hör i mitt hjärta Ett bud Det ropar Gå Och var botad Ta emot det Herren vill hela och allt folket sa det. Amen. Amen. Tack för i kväll. Amen.